Ce este zgomotul ăsta? Nu, nu nu vă speriat. Dumnezeule, poate vreți acum să mă duc și la catedrală? Trebuie, majestate. Ata? Ce conspiratori, Frumos, mă trimiteți ca pe în berbec pregătit pentru jertfă. Majestate, nu, majestate. Sst, ce nu fii? Ce vreau? Conspiratorii, asasinii, uțigați vă majestate. Vă comunic în dată cine este. Vă comunic în dată, liniști. Ce este? A fost adus de la Bastilia Filip răzvrătitul din Gasconia, Majestate. Să mă lase -mi pace! Majestate... Nu, nu, nu. Ia Stai, stai... Nu se intre numai decât... Bine, frum. majestate... <laughs> Intră tinele... Intră... Majestate... mai pomenit! Acest tânăr seamănă cu majestatea voastră, închipui de mult. Da, uimitor! Da, mi se pare că aveți dreptate. Vino, te rog, domnule, lângă mine. Aici, aici, în fața oglinzii. Așa. Uh -huh. da, da. Asemănarea este colosală. Sunt de aceeași părere cu majestatea voastră. Vă să zic că tu ești răzvrătitul care-i de oamenii când vin să adune ha? Oamenii majestății voastre n-au deloc maniere. Ha? Ha, ha, ha. Ei, asta e bun. Știți care e umor? Un umor care n-a putut fi îngenuncheat decât cu un batalion de oameni. Știi că pe răzvrătiți am obiceiul să-i spânzuri? Am auzit, majestate. Aha. Un rege dispune cum vrea de supuși mm. săi Dispun când supuși sunt nesupuși? Crezi că e atât de ușor să fii rege? Orice meserie este ușoară majestate atunci când o respecti da? și te conduci după legile ei. <gânt> Prin urmare după tine, meseria de rege este ușoară. Atunci nu? când o faci cum trebuie, e floare la ureche. V-am <gânt> spus eu care humor? Uite ce este tinere. Dacă spui că este atât de ușor, n-ai vrea să fi rege în locul meu? M rege? Eu? <gânt> E, e foarte amuzant. Știți că și majestatea sa are humor? Nu, nu, nu. Acum nu glumesc. Vreau să fie rege în locul meu. mai o să zi. aceasta este o glumă sau un ordin? Consideră că este un ordin. În schimbul acestui serviciu vei primi libertatea. Mulțumesc, majestății voastre, însă libertatea mea fără a prietenilor mei Așa? pentru mine este cea mai grea Bine, îți făgăduiesc că și prietenii tăi vor fi liberi. Primești? Pentru prietenii mei fac orice. Rog pe majestatea voastră să-mi spună ce am de făcut azi ca rege în singura mea zi de domnie. Mai întâi, trebuie să te duci la catedrală să aprinzi o lumânare în memoria tatălui da. meu. Da. Voi face acest da. lucru cu multă smerenie. Eu nu mi-am cunoscut tatăl. Așa. Aprinzând o lumânare în memoria marelui rege, voi considera că o aprind în memoria tatălui meu. A, foarte bine. Și pe urmă? Pe urmă, vei face ce-ți vor spune spetnicii mei. Grăbește-te, trăsura a tras la scară. Cum? Mă duc singur, fără escortă? Când regele face un act de pietate, merge fără excortă. Însă, dumneata, vei fi însoțit de cineva, de logotnica mea, de Infanta Spanii. <gântu -i> <Ha? gântu -i> Domnișoară de la valier, te rog anunță pe Infanta să coboare la scară, ca să meargă la catedrală cu dânsul. Da. Adică, adică cu mine, nu? Văința majestății voastră va fi îndeplinită într-o clipă Mai cu seamă când sunt la mijloc interesele patriei Ale statului, domnișoară o Majestate Dar majestate, eu nici nu o cunosc pe alteța sa Nici eu n-am cunoscut-o decât astăzi Haide, îmbracă haina mea la umbrac. Dar ce aș putea să vorbesc cu alteța sa? Ceea ce vorbește un logodnic cu logodnica lui. La atâta lucru cred că te pricepi. În această privință rog pe majestatea voastră să nu aibă nicio teamă. Da. Haina ți vine foarte bine. Da. Naturnată, majestate. Uh -huh. Parcă ne-am îmbrăcat la același croitor. Ține și spada mea și du-te numai decât la scară. Anu. Nu, de spada mea nu mă despar niciodată, majestate. Mine dar spada mea este mai bogată, mai valoroasă. Fina nu mă cunoaște de stăpân. <laughs> majestate, majestate, da, mi-a venit o idee. Da. Ce-ar fi dacă ar însoțit tânăra pereche până la catedrală și domnul Colbert? Mm, Colbert? Da, majestate. Ha, nu. Știi prea bine că de colbel mai am încă nevoie astăzi oh, Mâine însă poate că îl voi trimite <gri> Asta depinde de dumneata, de felul cum vei ști să-l înlocuiești, Fuchey majestate, majestate, majestate Majestate, infanta Spaniei la trăsură De ce vă adresați mie? Nu sunt eu regele Cum? Majestatea sa este regele Domnișoara de la valier are dreptate Regele astăzi este majestatea voastră Majestatea mea? Asta e nostru E foarte amuzant Atunci Am plecat Hai să vezi tu ce amuzant are să fie îndată. Scap și de tine și de frumoasa mea logodnică. <laughs> în care se afla pretinsul rege Ludovic și logodnica sa, Infanta Maria Tereza, a părăsit palatul îndreptându-se către catedrală. Alteța voastră pare foarte stingherită. Nu vă simțiți bine? Ca să fiu sinceră, majestate, mă simt oarecum dezamăgită. Da, n-a ieșit firesc. Sigur. Oboseala călătoriei, nostalgia locurilor părăsite, incertitudinea viitorului, singurătatea printre străini... Piatra aruncată în fereastră a regelui. <hâ>, desigur, Pia... care piatra? Piatra care v-a fost aruncată în fereastră în momentul în care v-am fost prezentată. Da, A, da, da, da, piatra, da. da Nu trebuie să vă ne liniștească acea piatră Din potrivă, trebuie să o priviți ca pe un semn de admirație pentru rege Nu știam că în Franța admirația către rege se exprimă prin pietre aruncate da. în ferestre Cu timpul vă veți obișnui Ah! Iată că un număr destul de numeros de cetățeni vrea să vă exprime din nou admirația. E înspăimântător. Dar nu trebuie să vă înspăimântați deloc. Voi coborâți să le vom... Nu, majestate, vă rog. Nu este prudent, vă implor, rămâneți lângă mine. Ce? Este o conspirație, un complot. Iată, au și stras spadele să ne atace. Au spadele cu spada, am să le plătesc. Majestate. Hei, prieteni! Pofta noastră este de a trece pe asupritorul o legii din spadă! Atunci vă spun! ofta bună! Ce Haide! Haide! Haide! a Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! e Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Acum, acum Haide! Acum, acum e Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Ai lângă prietenul tău! Hai, prieten. Ce m-aparziți? Ați simt fugit, hai! Cei care au fugit? Eu voi înfrunta tiranul! Osteeste! Aha! Aha! Aha! Aha! Aha! Nu. Mie de ori, nu! De o Aha! Aha! De ce să te ucidi? Prefer moaptea decât o asemenea viață. Cum te cheamă prietene? Jean-Paul. Hm. De ce ai vrut să-l omor pe rege? Iată, majestate, acel nefericit pe care l-a spus la zid, acel om nu este un asasin. Ieri noapte noaptea a murit copilul de foame. Celălalt de lângă el, și-a pierdut nevasta. Da. Era bornavă. N-a avut nici doctor, nici medicamente. Nici el nu este un cigaș, Nu e. Ci ceilalți care au dispărut la fel. Toți acești oameni suferă. Suferă cumplit, majestate. Da, majestate. Da. Da. Da. Da. Suntem condamnați la pe ei prin foamete, prin boli și prin mizeria cea mai neagră. Am ajuns la capătul suferințelor. Da. Da. Da. Iată pentru ce am hotărât să ucidem pe rege. Aveți dreptate, prieteni. Vă făgăduiesc însă că mă strădui să schimb cât mai mult din ceea ce se petrece acum. Jean-Paul, dăm mâna și te rog să ai încredere Majestate. în cuvântul meu. Majestate! Rog pe alteța voastră să-mi dea brațul și să mă însoțească la catedrală. Majestate! Vizitiu, La catedrală! De acum voi fi întotdeauna alături de majestatea voastră. Mi-am luat permisiunea să aprind și eu o luminare și să o așez lângă cea aprinsă de majestatea voastră. Le stă bine, una lângă alta. Adevărat, le stă foarte bine. Aș vrea ca aceste două lumânări aprinse cu același gând cu cernic, să fie ca un simbol al înțelegerii noastre pentru totdeauna. Mă voi ruga fierbinte cerului ca dorința majestății voastre să fie într-un totul îndeplinită. Mulțumesc! A venit vremea să ne înapoiem la palat te-m te rog brațul. Da, mă Să-ți da mă sire că vă tulgur, Da. Însă nu mă pot opri de nu vă spune că astăzi, în fața conspiratorilor, ați dat dovadă că sunteți un adevărat rege. Astăzi mă simt... mă simt cu adevărat rege. Numai astăzi? Um, um, vreau... vreau să spun că astăzi mă simt mai mult ca oricând rege. De ce oare? Fiindcă azi am avut fericirea să vă cunosc. Uh. Uh. Rog pe alteța voastră. Am și ajuns. Să-mi dea mâna și să coboare. Mulțumesc, Asteța. Majestate. Asteța. Când aș putea să vă revăd? Oricând. Dar mai întâi am de făcut o inspecție. Vizitiu! La Bastilia! Ca fulgerul Filip spură la Bastilia și, profitând de faptul că toată lumea îl va lua drept însuși regere, își eliberă de-îndată prieten. Athos, Portos, Aramis și D'Artagnan urmau să-l aștepte pe Filip la Bordeaux, la hanul Pisica Neagră. Au trecut câteva ore. La palat, Infanta încearcă să pătrundă la rege. Fouquet, care-și văzuse de jucate toate planurile de asasinat, o oprește. Vreau să vorbesc cu regele. Majestatea sa, regele este ocupat în clipa de față. Pentru mine nu, domnule Fouquet. Te rog, anunță-mă. Regret, altețe, dar, dar nu pot intra. Domnule Fouquet! Majestatea sa mi-a spus că pot intra oricând Știu, alte, știu, dar vă rog să nu uitați că regii n-au deloc memorie Domnule Fuchet, înțelege-te, rog, că regile m-a rugat acum o oră chiar să viu să-l văd Regret, Alteiță, dar nu vă pot fi de folos Regele mi-a ordonat să nu-l tulbur niciodată când are în audiență pe domnișoara de la valie Ah! Mulțumesc Alteță Comunică-i, te rog, că nu-l voi mai turbura niciodată Rog pe alteța voastră să mă asculte o clipă. Domnule Colbert, orice intervenție de prisos Mă voi întoarce în Spania Alteță Eii, hey, piata Franță Unde și când se va opri din drumul pe care se prăvălește? Domnule Colbert Majestate, Domnul Fuchet mi-a spus că sunteți foarte mâhnit Am și motive să fiu majestate Dar, domnule Colbert, eu nu sunt regele, eu sunt Filip Cum? Nu mă recunoașteți? Filip? Desigur sigur? ce este cu dumneata? De ce e îmbrăcat haina regelui? Regele m-a însărcinat să-i țin locul o zi Adică să fac ceea ce ar fi trebuit să facă el astăzi De pildă, mi-a spus să mă duc la catedrală în locul lui Și să ascult ce îmi vor cere sfetnicii săi Așa... Hei, Filip, da. În urma unei intrigi, Maria Tereza mi-a declarat că va pleca în Spania. Vrea să fugă de Ludovic? Ah, asta e foarte bine. Nu, Filip, de asta ce? este foarte rău. Cum? Ținând locul regelui, datoria dumitalei este să o împiedici ca să plece. Franța ce? se cere acest lucru. Să o împiedic eu ca să rămână lui Ludovic? Pa nu, nu niciodată. Și pe urmă ea va fi nefericită dacă va rămâne aici. Dar și ea trebuie să facă sacrificii pentru țara ei. Ascultă-mă, Filip, Nu, nu, nu, nu. nu, nu Trebuie Colbert. să oficiem ceremonia logodnii chiar acum în lipsa rece și no, în fața poporului. Nu este timp de pierdut. În timp ce dumnea o vei convinge pe prințesă, eu voi anunța poporul și pe cardinal. Să profităm de această zică de șerci. Domnule rege. Colbert, te rog. Hai de curaj, Filip. Oficiind această logodnă proclamăm astfel și unirea Franței cu Spania. Mai presus de orice este Franța.